Маючи свій суто-материнський клопіт, не знаю вже, що його робити з Марком, сказала вона тихо. А що? За тим безруким він, мабуть, умом повредився, був же хлопець як хлопець, а це почало гарькати, так наче йому язик викришився, каже, не просо, а прольосо. Чи ти таке чув? «Просу, м'ясу і колесу, наші найперші слова, може то він не всі лади їх повторює та вимовляє, – пожартував я. Та які там лади, – каже не горобець, а горлюбець, – лихо та й годі. Марко спеціально вчиться гаркати, бо він у шкільній виставі грає вождя, а вождь гаркав. Що ж то воно за вождь, як слова, не може вимовити?» Хіба ж такому можна бути вождем? А ви чули, як наш голова сільради Соломоненко говорить «пертія більшовиків»? Хай він хоче сказатися, той Соломоненко, це ж таки моя дитина. І що ж тут з нею пороблено? Я спробував заспокоїти маму. Погарькає та й перестане. Головне, щоб успішно закінчив школу. Та дай то Бог. Не знав я тоді, що коли в нашому найпередовішому у світі радянському суспільстві людина почне гаркати, то вже не перестане до самої смерті. На агростанцію про свій приїзд я не повідомляв. Як поїхав, так і приїду. На веселих хуторах ми найняли колгоспну вантажівку, сіли з Оксаною в кузов, і поїхали в Половецький степ, який тепер повинен був стати нашою домівкою. Поля вже були прибрані, тільки стерчить на обніжках вибілений сонцем пирій, а на цілинних схилах балок досвітає степова цариця Тирса. Срібляться полини, елперто бореться зі ржавими подихами близької осені чебрець. Боже, яка воля! Притискуючи до груди руки, вигукнула Оксана. І оце ми тут житимемо. Микола, це правда? Не тільки ми, ще й паталашка, щериця, ляпка, руди і терешку. Ти ж казав, тут твій професор. Професор Черкас теж, але ми з ним складаємо меншість. Ти ж знаєш, що навіть людський мозок поділяється на дві частини. В одній розум, а в іншій – емоції. І завжди чогось більше, чогось менше, або розуму, або його скаламученості. Не мороч мені голову, тут же так гарно. Я подумав собі, а може і справді? Я коли співалася в пісні гарно, гарно серед степу, глянь на північ, південь, схід, мені сонце косу клепле, ще й мантачку золотить. Чоловіки тільки... Скородять груди степові, а жінкам відкривається вся велика краса цих просторів. Дві півкулі мозку, але так само і дві півкулі людства, чоловіча і жіноча. Одна без одної, яка ж недосконала. Навіть у спаленому літнім сонцем в серпневому степу, прищуленому і завмерлому перед настанням осені, Оксані найперше відкрився простір волі і не вжахнула навіть залишена тут окупантами держава брама з злідами безглуздої діяльності Паталашки. Вона була в захваті і від долини, в якій тулилася агростанція, і від ставка, і від алеї високих дерев, що відважно занурювали свої зелені плечі в безмежжі вітряних океанів степу, і від червоних дверей нашого скромного дому, і навіть від притулених, Паталашкою до будинку контори неоковирених колон. Яке щастя, що ми їхали на агростанцію машиною, і Оксана, мовби летіла над землею, і цій легкій летючості не зазнала того пригнічення духу, яке супроводжувало мене, коли я чалапкав сюди з веселих хуторів по сніговій дорозі під сивим зимовим небом. А тепер для мене це тільки царство ґрунтів, яке Докучаєв долучив колись до трьох відомих царств – рослинного, тваринного, мінерального.